Biografia Memori. unei capodopere Rubens, Galeria Medicis Scenariu radiofonic de Petronela Negoșanu Suntem în februarie 1622, la Curtea Franței. În salonul său de primire de la Louvre, Maria de Medicis, asistată de Episcopul de Luçon, viitorul cardinal de Richelieu, care are 37 de ani, și de baronul de Vic, ambasadorul arhiducesei Isabella Belgii, la Paris, are prima întrevedere cu pictorul din Anvers, Rubens. Regina Mamă se apropie de 50 de ani, iar Rubens are aproape 42. Baron de Vic, mai spunem ceva despre acest faimos pictor al vostru, Rubens. Majestate. De când s-a aflat că dorește să-mi Palatul din Sambur, lucrul cu care episcopul nu e deloc de acord. Mi se spune despre el tot felul de povești. E adevărat că Tatăl Soare a fost prințul Wilhelm de Nassau, cel supranumit numit O majestate, realitatea e cu totul alta, mai tristă. Da. Când s-a dezlănțuit prigoana religioasă a ducelui de alb asupra țărilor de jos, tatăl artistului, Ian Rubens, de meserie avocat, fiind pe lista proscrișilor, a luat drumul exilului și s-a stabilit cu familia sa în colonia. Mm. Acolo, Ana de Saxa, soția Taciturnului și Ian Exil, l-a angajat pe Ian Rubens, pe tatăl artistului, ca avocat. Da. Din nefericire pentru el, relațiile s-au complicat. Ana de Sax s-așa părăsit soțul, s-a născut o fetiță. Avocatul a fost închis și era gata să fie spânzurat. Știți doar cum se pedepsesc asemenea delicte. Mm. Dacă n-ar fi fost mama artistului, Maria Pimpelings, care și-a salvat soțul amenințând cu provocarea unui scandal, nu l-a mai vedea pe Ruben în sălta aici, fiindcă el s-a născut după ce tatăl său a fost eliberat. Ah. Iată lucruri necunoscute de mine. Totul a fost păstrat în mare taină. Asemenea taină este totdeauna la ideală în momente nepotrivite. E adevărat, majestate. Avocatul până la urmă a scăpat cu viață, dar nu fără a depune în mâinile lui Wilhelm de Nas sau Taciturnu întreaga sa avere. Probabil pentru a înzestra pe micuța prințesă. Sau poate pentru armată, căci el conducea operațiile militare ale trupelor olandeze. Da. Și ce s-a ales de avocat? Am auzit că de supărare ar fi murit în exil și numai soția lui cu copiii s-au mai întors la anvers, când noul guvernator, prințul Alexandru Farnese de Parma, a acordat amnistie și pentru cei din exil. Oh, deci tot e ceva adevărat din toate câte se spun. Frivolități, frivolități, majestat. Victorul însă duce o viață extrem de sobră. Personal... Mă mai gândesc dacă nu facem o greșeală încredințându-i această lucrare importantă. Poate ar fi mai potrivit un artist autohton sau cel puțin unul italian. Un dar, Monsignore Rubens, e un artist de săvârșit, mm. de vază. Numără printre clienții săi pe Ducele de Neuburg, pe Arhiducele Maximilian, Marele Colecționar de Antichități, Sir Dudley Carlton. A fost fericit să-i cedeze lui Rubens faimoasa sa colecție pentru câteva tablouri pictate de mâna artistului. Aici, cum bine știi, nu e vorba de câteva tablouri, ci de o vastă operă care să glorifice viața majestății sale Maria de Medicis și a ilustrului ei soț, defunctul rege Henric IV-lea Dar decorarea Marei Catedrale a Ezuiților din Anvers El a realizat-o 39 de tablouri pentru cupolă și alte 36 pentru pereții laterale O operă ce a stârnit admirația tuturor da. Mie s-a spus că la Roma pentru o lucrare ar fi fost preferat lui Guidoreni Într-adevăr, pentru altarul chisei Nova din Valicella Rubens a fost preferat lui Baroccio, lui Caravaggio și chiar lui Guidoreni. Ai auzit, monseigneare? Am auzit, dar am mai auzit și că pentru a obține comanda a avut nevoie de intervenția cardinalului Borghese, nepotul Pape. Oh, monseigneare, faptie că s-a achitat de ea onorabil. Nu ce ci contează cine a intervenit, dacă opera e bună. Aveți dreptate, majestate. Dacă mi-amintesc bine... L-am cunoscut pe acest Rubens pe când îl luase ducele de matrua la curtea sa. Au asistat amândoi la căsătoria mea cu Henric al IV-lea, în biserica Santa Maria de Fiori, la Florența. Sunt câțiva ani de atunci. Rubens era un tânăr elegant și foarte chipeș. Așa o mai fi și acum? Da, majestate, are o învățișoare deosebit de atrăgătoare Parcă s-ar fi născut să placă prin tot ceea ce face și spune Manierele lui de asemenea sunt desăvârșite l a fi de prins la curtea din Mantua sau poate la curtea Spanii? Parcă spuneai că a fost și acolo, nu? <laughs> ce bine e informată, majestatea voastră A fost într-adevăr și la curtea Spanii L-a cunoscut pe Filip al III-lea și pe favoritul acestuia, Ducele de Lerma Ba mai mult, i s-au achiziționat și câteva lucrări. Maniera lui de a picta stărnit la curte o vie admirație. În ce limbă se mai exprimă faimosul dumitale protejat în afară de cea maternă? Oh, vorbește perfect franceza, italiana, spaniola, citește curent greaca, latina... Are o educație aleasă pe care a deprins-o încă din tinerețe la școala ezuită din Colonia. E specialistă recunoscut în antichități. Se spune că întreține o corespondență susținută cu signor Nicola Claude, enciclopedistul provensal, care are ambiția să pătrundă în științelor și artelor. Pe iresc însuși mi-a mărturisit majestate că din corespondența cu Rubens a învățat mai mult decât în 10 ani de studiu. Amândoi au aceleași nobile idealuri. Dezvoltarea virtuților omului Puțin lipsește să-mi spui Că Rubens acesta Compatriotul dumitale, E perfecțiunea întruchipată o, Perfect nu e nimeni Măsiniare Nici noi Nu suntem perfecți <gânără> <gânără> <gânără> <gânără> Dar n-ar fi are timpul Să apară acest domn? Cred că da Va veni cum știți însoțit de signor Fabri de Valave Fratele lui Nicola de Peiresc Signor Fabri de Valave, Pietro Paolo Rubens Domnule de Vic, de ce își zice Pietro Paolo? S-a legat de italien, majestate, și cu învățătura și cu sufletul Lucrările și scrisorile le semnează totdeauna Pietro Paolo Știam <hă> eu de ce l-am preferat pe el? Fiți binevenit, domnule Valave, <hă> cu acest oaspet de seamă, domnul Pietro Paolo Rubens <hă> <hă> Mă bucură, ne spus această revedere. Majestate... Fiți binecuvântați. Nu, nu, nu. Luați loc, domnilor. Luați loc. Cred că știi de ce te-am poftit, domnule Rubens. Te-ai gândit la vreun subiect? Ai vreo propunere? Da, majestate. Prietenii mei, Fabri de Peiresc și fratele său, senior de Valave, mi-au fost de mare ajutor. Da. O, față de talentul domnului Rubens, contribuția noastră e neînsemnat. Nu, fără acest neînsemnat ajutor, m-aș fi prezentat în fața majestății vaste cu mai puține idei decât am în momentul de față Domnule Rubens, ai să vizitezi nou meu Palat lui saint unde mă voi instala în data ce va fi terminat și ai să-ți dai seama de dimensiuni, ce amploare trebuie să aibă lucrare Eu doresc o galerie de tabluri care să povestească viața mea și o alta care să glorifice faptele lui Henric al IV-lea. Vă puteți angaja la o asemenea operă, domnule Rubens. Monsenior Episcop, oricât ar fi o operă devastră sau dificilă, nu mi depășește îndrăzneala. Și vă pot spune că mă simt mai în elementul meu un lucrări de mare format. Și ce propuneți pentru galeria închinată majestății sale? Vedeți, monsenior, eu am asistat la căsătoria majestății sale la Florența. Această scenă mi-e bine întipărită în minte Am să o pictez Ar fi precedată de un tablou înfățișând educația prințesei Și de un altul în care portretul prințesei a arătat regelui Henric al iv da. Ar urma apoi debarcarea majestății sale la Marsilia Nașterea majestății sale regelui Ludovic al XIII-lea da, da, da. După aceea aș vedea o scenă cu guvernarea reginei Încredințată majestății sale de viteazul rege Henric Alpatulea Care pleacă să lupte în Germania Apoi în coronarea Dar cum vedeți scena majestății sale regina părăsind Parisul Exilul în castelul de la Blois? Cu permisiunea sfinției voastre eu aș trece peste acest moment delicat E totuși un fapt istoric Dacă insistați Aș continua apoi cu o scenă pe care aș intitula-o triumful dreptății da. La celelalte momente mă voi mai gândi. Minunat, domnule Rubens. Minunat. Mulțumesc. Știam eu că mă pot bizui pe talentul vitale. Mm -hmm. Te gândit la ceva și pentru defunctul meu soț? Pentru moment, majestate, mai sugestive mi se par scenele luptei de la Ivri și aceea a intrării triumfale a regelui Henry IV în Paris. Foarte da. bună idee, domnule Rubens. Doriți să vă fac și eu o comandă? Poate un portret. Vă stau cu totul la dispoziție. Domnule Rubens și majestatea sa, fiul meu, dorește să-ți comand de ceva. Da, da, e vorba de portretele majestăților lor, regele și regina Ana de Austria. Ah, uh -huh. Mai doriște, mi se pare, niște schițe pentru tapiseriile reprezentând istoria împăratului Constantin. Sper că ororariul nu este nesatisfăcător Mulțumesc, majestății sale Desigur, sigur de de franci reprezintă o sumă frumoasă Dar îmi ia și mie câțiva ani de lucru Pentru noi suma aceasta e considerabilă Nu veți regreta, monsenioare Va fi o operă pe măsura gloriei majestății sale și a Franței Așa și doresc Vreau să umple de admirație și respect Pe toți cei ce îmi vor vizita palatul și... peste cât timp vom putea vedea schițele? Peste câteva luni, majestate, voi fi cu ele aici. Doresc să se realizez cât mai repede bunele promisiuni. Signor Valave, cu ce și-a mai îmbogățit peiresc, fratele dumitale grădina zoologică de la Ex? Acum are patima manuscrisilor, monseñior. Are trimis în Grecia și Egipt să achiziționeze pentru el manuscrise rare. Da. Ce drată manii mai au unii oameni? ce fac când cu ele? Le descifrează majestate. Sunt rarități. Aha, da, uitasem. Așadar, domnule Rubens, călătorie bună și nu uita să te cât mai repede spre satisfacția noastră. Mulțumesc majestății sale. Nu uita, domnule de Vic, să se mulțumești Serenissimei infante Isabela Pentru buna recomandatie ce mi-a făcut Trimițându-mi pe Marle Maestru din Anvers Pe domnul Rubens La revedere, domnule de Valave. La revedere și Majestate. Succes, fratele dumitale La achiziția de vechituri Majestate Majestate Peste câteva luni doar Rubens vine din nou la Paris și, cu excepția câtorva detalii, schițele sale entuziasmează curtea. Se apucă de lucru. Pereții Luxemburgului începeau să se împodobească cu strălucitoare tablouri, când, într-una din zile, regele însuși, Ludovic al XIII-lea, cere să-i se arate galeria. Îl însoțesc în această vizită, regina, episcopul de Luson, devenit cardinal de Richelieu, Ducesa de Chereuse. Sunt încântată, majestate, că ai venit să vezi galeria. nu pare rău deloc că am trecut peste toate intrigile de curte și am rămas fermă în hotărârea mea de a da pictorii din nou lucrare. Într-adevăr, în ansamblu, totul pare frumos. Această ambianță mitologică plină de strălucire. Mm. Și ce mulți zei, nobili, curteni, nobile doamne, suntem și noi pe aici, Majestate. Nu văd nicio figură cunoscută în afară de acelea ale Majestăților voastre? Nu e niciun rău în asta. S-au evitat în felul acesta invidiile. Ducisa de Chevroez, prima doamna a curții, ar trebui să știe. Dar, pictorul, de ce nu e prezent să ne explice scenele? E în pat, Majestate. L-a jenat, o gheată și de două zile stă în casă. Nu-i priește încălțămintea pariziană acestui răsfățat al majestății sale, regina mamă. Eminență de ce crezi că îl răsfăți? Hă? Adevărul e că nimeni n-ar fi făcut o lucrare mai bună decât el. Nu, nu vă contrazic, dar în ceea ce mă privește am destule informații ca să susțin că lucrează împotriva politicii noastre. Cum asta? prin arta și prin farmecul său l-a cucerit pe ducele de Buckingham și bineînțeles că se va servi de aceste avantaje în vederea încheierii unei păci între Anglia și Spania. Ba mai mult, am aflat că regele Spaniei, prin infanta Izabela, i-a încredințat chiar misiuni secrete pe lângă olandezi, mm. pe care noi îi subvenționăm în lupta lor împotriva Spaniei, nu e așa? Eminență, a întreține războiul nu de deloc o faptă creștinească. Ducesă, eu nu confund politica cu biserica. Aș fi crezut că eminența voastră e plină de duhul blândeții. mai când e cazul, doamnă. Dar scena aceasta ce reprezintă? E ilustru vostru tată întruchipat de Jupiter. Nu-mi displace concepție. Dar aici ce văd? Exilul meu și al cardinalului la Blois. Dar cum e posibil? Mi-a spus că pictorul dumneavoastră e un om inteligent, un om de gust. Dar cum a putut să picteze o asemenea scenă? Dar nu e un adevăr, majestate? Majestate, acesta nu e un motiv de iritare. Rubens va înlocui imediat scena. Pictorul acesta lucrează cu o repieziciune diavolească. Să schimbe! N-am nevoie de astfel de amintire în această galerie. Iar dacă e adevărat că ne e adversar, atunci... Nu-i voi mai face nicio comandă. Hotărârea aceasta am luat-o și eu, majestate. Mă gândeam chiar să încredințăm continuarea galeriei Oh, uh, Ce grăbit ești să iei hotărâri, care nu sunt deloc pe plac, cardinale. Majestatea sa, regele, nu trebuie să fie îngrijorat. Rubens va schimba la cererea mea tablou cu un subiect care, sunt sigură, nu va mai stârni nemulțumiri mă încred în cele ce-mi spuneți și voi mai veni aici numai când totul va fi gata. Avem destule griji ca să mai adăugăm la ele și altele. Zâmbetul disprețuitor al englezilor nu e de ajuns? Vă las cu bine, doamnelor. Vă însoțesc. Majestate. Majestate. majestate. majestate. Ce ipocriție, cardinal. N-a vrut să recunoască în fața regelui că el e cel care a insistat să se facă scena pe care Rubens ar fi vrut să o evite. Majestate, mă duc să văd dacă a plecat cu adevărat. E în stare să asculte pe la uși. Sper că nu aici, în palatul meu. Să nu vă încredeți, majestate. Dar de fapt, nu mă mir. Dacă până și pe un artist ca Rubens e în stare să-l suspecteze că este în cale. Dar ce să mai vorbim despre asta? Vă plac tablourile? Mai mult decât mă așteptam, majestate. Fără să vă flatez, sunteți superbă peste tot. Aș dori să împărtășești și altora această părere. Să se știe că bogata Florentin, cum se spune, vine dintr-o țară a artelor și e mândră de artistul pe care și l-a ales ca să o etanizeze. Februarie 1625. În Palatul Luxemburg, Galeria Mariei de Medicis e pe Terminate. Rubens, însoțit de colaboratorul său Justus Van Egmond, primesc nenumărați luștri vizitatori, nerăbdători să vadă opera. Maestru Rubens, opera tale e minunată. Este exact uh. așa cum am dorit-o. Îți spun acum deschis că. După ce s-a declanșat scandalul Cu scena exilului meu din Paris Eram îngrijorată că nu vei mai avea timp Să înlocuiești tabloul da. Dar iată că această scenă Cu binefacerile regenții Le-a închis gura la toți <hânt> Femei frumoase împartă daruri Științele și artele renasc Ce putea fi mai frumos Fiul meu regele a fost încântat Mă bucur, majestate, că s-a terminat cu bine Și domnule Rubens, la curtea noastră, puțini au o cultură atât de vastă ca Dumitale. Domnul Dupui, cu care văd că te-ai împrietenit atât de bine, ar trebui să dea multe explicații pentru ca tablourile să fie înțelese. Mi-au fost necesare și mie explicații de domnule Rubânț, ca să înțeleg corect. Cum le-ai spus figurilor acelora, domnule Dupui? Eu n-am avut cinstea să frecventez academia pe care o patronezi. Simboluri, majestate, alegorii. Îmi place mai ales Franța în chip de Minerva, cu mantia ei albastră, presărată cu crin de aur. Da, majestate, aveți dreptate. Prin apariția ei în toate tablourile, ea le dă o mare unitate. Leagă între ele aceste scene pline de fast și măreție. Pot să vă informez, domnule Rubens, că majestatea sa a e încântat de portretul său și al reginei Ana de Austria. Am insistat asupra mâinilor ei atât de frumoase. O, e tare mândră de ele. Dar ce vreau să te întreb? Ah, da, da. Crezi că voi putea invita reprezentanții Angliei aici? Trebuia să fie gata galeria în vederea anunții Prințesei Henriette Marie cu regele Carol I al Angliei. De mâine începând, oricând doriți, Majestate. Foarte bine. Ducele de Buckingham e nerăbdător să vadă galeria. Am auzit că i-ai făcut și lui un portret. Da. Cât ți-a plătit? 5.000 de lire, majestate. Uuu, enormă sumă. Este umplit de bani și de glorie, domnule Rubens. Dar vă las acum, nu-mi văd capul de treburi și griji. Pe curând. Majestate... majestate. Teribilă curtea asta a Franței Cât protocol, cât agitație da, La dumneavoastră nu e la fel? Nici de cum Curtea din Bruxelles e foarte liniștită Arhiducesa Isabela e plină de tact și bunăvoință Iar marchizul de Spinola, cu toate că n-ai crede E unul din cei mai mari condotiere ai epocii E plin de pondere Din nefericire armistițiul nostru cu provinciile olandeze s-a încheiat Și me teamă că se reau ostilitățile Spania nu vrea să cedeze și nici olandezii nu vor să mai accepte stăpânirea lor. Am auzit, așa cum se aud toate, că și dumneata a încercat să tratezi cu olandezii în secret. Se vede că nimic nu scapă agenților cardinalului. A fost o încercare fără rezultat. Infanta spera să-i înduplece, dar e foarte greu când până și dumneavoastră o țară catolică îi sprijiniți. Într-adevăr. E de neînțeles cum Franța catolică ajută o țară protestantă împotriva altei țări catolice. Dacă m ar putea altfel Franța să slăbească Spania și, eventual, să ia ceva colonii. <laughs> Pentru mentalitatea mea și a celor din țara mea, aceste lucruri sunt de neînțeles. Politică, dragă domnule Rubens, politică. Mm -hmm. Crescă de biserică, iar de bunului nostru cardinal. nu, no, nici de cum. Nu-l interesează decât mărirea Franței. Pentru un asemenea țel, orice mijloace îi se par bune. Și dacă nu ești informat, poți să să-ți spun din sursă certă că marchizul de Spinola a și pornit cu armată să cucerească Breda. Se spune că e cel mai întărit fort din Europa. Eram destul de îngrijorat și fără această știre. Acum însă ard de nerăbdare să ajung în țară Se vede că nu degeaba cardinalul începe să vad în dumneata un rival politic Crede-mă, dragă domnule Dutii Toată viața am fost preocupat să servesc țelurile păcii Atât prin arta mea cât și prin tot ceea ce fac Am realizat și tablouri cu tema păcii eu m-am născut în plin război și știu ce consecințe funeste are Dacă ar gândi și conducătorii noștri la fel Conducătorii noștri pe care se bizuie destinele lumii Ar fi mai bine să se înțeleagă decât să turbure creștinătatea După bunul lor plac Da, fără îndoială Ai asistat la banchetul dat în cinstea oaspeților englezi Ai văzut cum din costumul ducelui de Buckingham Curgeau perle și pietre prețioase Ca să o impresioneze pe regina? Așa a șoptit, se pare că regele Angliei l-a îndrăgit nespus pe duce E greu să-ți alegi sfetnici când ești atot puternic Dar e necesară mai multă prudență dacă nu dorești să-ți ducă țara spre prăpastie Ai vreo suspiciune în ceea ce îl privește pe duce? A, nu, nu, nu nu, anume Mă gândeam doar la iritarea francezilor față de sentimentul ce l-a cuprins pe duce pentru regină și la orgoliul arogantului de Buckingham Dar... Să te las. Văd că nu vrei să socotești încheiat această operă care, după mine, e fără cusur. La revedere! La revedere! Și-ți mulțumesc pentru apreciere. Domnule Rubens, poetul Claude Morizot cere îngăduința să viziteze galeria. Cine e acest poet Morizot? Ah, da, da, știu. Am auzit că vrea să închine un poem acestei strălucite galerii. Ah. Primește-l, domnule Rubens, o șansă în plus de a cocheta cu posteritatea. <laughs> <laughs> să poftească <laughs> La revedere La revedere Dar unde fii fan Egmont? Aici Aici sunt maestre Am adus verniul dacă Că... va mai fi nevoie Ascultă Egmont Dacă aceste tablouri merită laude pentru ceva Atunci acel ceva este cât de bine ascund ele realitatea am auzit din nou vorbindu-se că ați folosit prea mult simbolurile mitologice Ca și când s-ar fi putut altfel Dacă aș fi pictat realitatea Aș fi declanșat nu un mic scandal de curte, ci unul european Dar să mai privim o dată atent Fiecare tablou Această galerie făcută spre gloria celor ce au comandat-o Și când te gândești ce tristă realitatea pe care o ascunde această curte de care sunt sătul despre care cei ce o vor urma vor afla numai minciuni. Impresia e de mare fast și măreție, într-un limbaj care e numai al dumneavoastră. Alegorie clasică, vitalitate barocă. N-aș putea spune că sunt nemulțumit. E o pictură menită să placă și, în cazul de față, mai ales să flateze. În <laughs> vine să cred că n-am mai avea nimic de făcut. Da. Domnule Rubens, domnul Jerbie, ambasador al ducelui de Buckingham, cere îngăduința să vă vorbească. Păftește-l, te rog. E nerăbdător să vadă galeria. Sunt încântat că te văd aici, domnule Jerbie. Într-adevăr, încântat. Da, da. Știi, e, ducele de Buckingham e tot mai îndrăgostit de portretul pe care l-ai făcut. A, Abia așteaptă să-i faci și portretul Ecvestru. da am schițat ceva, îți voi arăta. Da, da, nu, nu vă deranjez. Nu, de puțin. Tocmai examinam cu Egmont tablourile, așa că... O putem face împreună, evident Ne vei putea fi de folos cu atât mai mult Cu cât practici, din câte știu, și pictura N-aș crede că acestor splendori Le mai lipsește ceva Nu găsesc un cuvânt potrivit Să-mi exprim admirația <laughs> uh, Iată Aici e reprezentată educația tinerei prințese, Maria de Medici, da. Cum vezi, e aplicată asupra unei cărți, mm -hmm. din care zeița Minerva, înveșmântată în albastru, o să citească, mm -hmm. iar mm -hmm. Apollo îi cântă dintr-un violoncel. Da cele trei grații, trandafirii, ce rolau? Ele dau da. farmec tabloului. Mm -hmm. Am concentrat asupra lor lumina și ele o răsfrâng asupra ansamblului. Mm -hmm. Nu mă pot abține să nu redau frumusețea nudului feminin, de câte ori mi se iubește prilejul. Da, da, Carnația albă, roz în vibrația luminii, trupul omenesc în mișcare, e uluitor cât e de pictural. Iată. Da, da. Aici e portretul prințesei pe care zeul Amor îl arată regelui Henrik. Galia, în Franța, îl invită pe rege să o privească. Și ce compoziții perfect echilibrate și ce imaginație fecundă, da... Admirabile, admirabile compoziții. Ce credeți că aș fi putut face, domnule Gervie? Ce scene sărace și lipsite de că aș fi realizat dacă n-aș fi chemat în ajutor? Inspirația, mitologia, alegoria... Da, da, da, cred că înțeleg despre ce vorbiți. Iată da scena căsătoriei Mariei de Medicis în Biserica Santa Maria dei Fiori la Florența, unde regele Franței e reprezentat de unchiul Mariei Marele Duce Ferdinand I de Toscana. Splendii. Cum vezi? Când da. realitatea mă feră subiectul, nu recurg la simboluri Da, înțeleg Un pietat de marmură tronează deasupra altarului mm -hmm. Cel care poartă trena mândrei mirese zeul amor, cum mm -hmm. se și cuvine <laughs> Fiul meu cel mic, Nicolaas, e și el prezent Am auzit că ai o mare putere de muncă, domnule Rubens, dar parcă nu mi-o închipuiam chiar atât de uriașă <laughs> Iată și scena de Mariei la Marsilia, unde o întâmpină simbolic Galia și Marsilia da. La porunca zeului Neptun... Naiadele ajută canava cu pânze Să fie trasă la țară da, e, e o scenă de mare efect și distincție Risipă de culoare mm -hmm. Pânzele navi umflate de vânt Apa înduitoare, Tritonii mm -hmm. <laughs> Naiadele acestea zglobii Ești un vrăjitor <laughs> Iar regina în rochei de brocard strălucitor Are o ținută de mare Demnitate Într-adevăr, majestatea sa știe să fie foarte reprezentativă mm -hmm. În scenele solemne Da, Apropo de naiade, mi s-a spus că te-ai entuziasmat de frumusețea unor doamne pariziene și de părul lor negru, mm -hmm. bogat, că ai făcut chiar și niște schițe și le-ai folosit apoi model pentru Naiade. Informația aceasta o deții de la prietenul nostru, Varave. A fost decepționat când a văzut că Naiadele dumitale sunt blonde. <laughs> mă impresionase într-adevăr frumusețea unor doamne. Da. Le-am cunoscut prin Varave. Aveau toate un păr bogat, negru. Nu găsesc la invers Dar când m-am apucat de lucru Mi-am dat seama că nu mă pot despărți De idealul meu de frumusețe mm -hmm. feminină În imaginația mea apare mereu o femeie blondă, aurie Cu o carnație extrem de albă Cu bărbălai cu forme nobile și ample da, Un fel de Venus flamandă <laughs> Exact, exact, o Venus flamandă cu forme deosebit de grațioase Domnule Ruben, s-a întâlnit vreodată o asemenea femeie? Nu, nu cred, domnule Jerbie <laughs> Și apoi, chiar dacă aș fi văzut o astfel de întruchipare <laughs> Viața mea e atât de mult dedicată artei, familiei mele, lecturilor, prietenilor Uneori activității diplomatice. Dar apropo de asta, iartă-mă <laughs> Știi că ducele tocmai mi-a vorbit de niște intenții care te au în vedere pe dumneata Probabil în legătură cu eventualitatea unui conflict între mm. Anglia și Spania Noi fiind independenți de Spania am fi implicați fără întârziere Eu cred că tocmai pentru a preveni un astfel de dezdomnământ s-a gândit ducele la dumneavoastră. Va fi o cinste pentru mine să-i stau la dispoziție Bun. Cred că ne străduim pentru același cel. Da. pacea între țările noastre da, Complicația da. se ivește prin faptul că dumneavoastră ajutați provinciile olandeze dar vom mai vorbi despre asta Acum să privim tablourile Scena asta ce reprezintă? Regele o întâmpină pe Maria de Medici la Lyon Adică Jupiter Cine mai bine decât Jupiter l-ar fi putut întruchipa pe viteazul rege? Strașnică idee, da, strașnică. Peste tot pretutinde-n porticuri, coloane, draperii bogate Dar mm. da, aici? E nașterea lui Ludovic al 13 lea Ținut în brațe de zeița sănătății, în timp ce zeița fecundități întind spre regină, bușorul prințișorilor ce se vor mai naște. <gântu -i> Însă și regina, în atitudinea obosită și satisfăcută, are aici un moment de firească de -și. <gântu -i> Din coace, despărțirea Mariei de medicis de rege când acesta pleacă să lupte în Germania. El îi oferă, peste capul lui Ludovic al 13 lea în picioare, globul terestru, simbolizând puterea. Parcă a la o scenă adevărată. Iată, aici ha? Franța deplânge moartea înțeleptului ei rege. E o scenă de mare doliu într-un colorit mai potolit, dar apropiete. Da, da, da, da. În tabloul acesta, toți zeii Olimpului preaslăvesc guvernarea Mariei de Medici. Da. Totul e foarte inspirat și măreț. Fiecare tablou în sine poate constitui o lucrare independentă, desăvârșită. Hmm. Ce secret de hmm. Cum ai ajuns la această perfecțiune? Muncind, fără încetare, învățând de la toți, fără ai copia. Hmm. Încercând să le descifrez în alta învățătură, să mă pătrund de ea și hmm. să o folosesc pe măsura temperamentului meu. Dar mai ales să lucrez Ca un posedat. Da. Hmm. Ești genial, domnule Rubens. Hmm. Hmm. Mă faci să râd. Ceea ce numești geniul e o școală îndelungată. Am învățat de la Michelangelo, de la Tizian, de la Rafael, de la Caravaggio să îmbin arta clasicilor cu vitalitatea barocă. Domnule Efan Egmond, e adevărat că maestrul vostru lucrează cu o nemaipomenită repeziciune? De necrezut, dar... Așa e. Să răzăm asta. Să-ți arăt mai departe. Da. Ui subiectul, admirând maestria. Nu? Asta e scena în coronării. Da. Cred că majestatea sa e plină de recunoștință pentru modul în care ai împodobit-o. Veși purpurii, bogate, prețioase podoabe. Cred că ai măgulit-o din plin. Așa e. Da. Iată binefacerile regenței. Acest da. tablou a înlocuit cena buclucașă care l-a supărat într-ațita pe rege. Așa, Aici, în afară de regină, toate personajele sunt abstracte. E o ambianță de fericire și belșug în care femei frumoase împart daruri. Uh -huh. Înflorește arta, se dezvoltă știința. Invidia, răutatea, discordia și ura în tonalitățile astea verzi sunt alungate de zeița Minerva și de Apollo. Într-adevăr, totul dă impresia unei fericite guvernări. Regina ține în mână balanța dreptății Dar în locul semnăturii dumitale ce văd? Un satir cu un râs cinic care scoate limba la toți E doar un avertizment că cele povestite pe pânză nu sunt de luat în serios a. Așa e maestrul Rubens Are o sinceritate foarte subtilă Noi ucenicii lui o cunoaștem Formidabil! Deci acesta e tablou care a înlocuit plecarea reginei din Paris Exilul Firește că nu s-ar fi scat niciun scandal dacă lăsau totul pe seama mea. Cardinalul a fost însă de altă părere. Dar să nu mai vorbim de asta. Da. Aici ai să vezi majoratul regelui. l a înfățișat pe o navă, da. Femeile astea robuste care vâslesc, am impresia că sunt virtuțile, nu? Mm -hmm. da? Cam viguroase, nu e așa că am început să-ți înțelegi stilul? Nu e chiar atât de greu pentru un cunoscător al antichității ca dumneata. Mulțumesc! mulțumesc. Franța cu chipul zeiței Minerva, da. motivul tuturor scenelor, e lângă Catarg, da. iar regina predă fiul lui ei, Ludovic al XIII-lea Cârma. Minunată idee! În fine, da. aici, e schimbul de prințese. Da. Sosirea anii de Austria în Franța uh -huh. și plecarea prințesei franceze în Spania. Da. Din coace, zeul Mercur prezidează la împăcarea dintre mamă și fiu și, în sfârșit, triumful adevărului. iată pe tânărul rege oferindu-și inima Mariei de Medici. Uh -huh. În aceste tablouri, din urmă, retorica e mai puțin pompoasă, cum vezi. În schimb, e foarte plastică. Da, da, e uimitor că dintr-un subiect atât de dacă că ai putut realiza o capodoperă. Ca să fiu sincer, subiectul acesta modest nu mi-a plăcut deloc la început. Nu-i așa, Egmont? Foarte adevărat, foarte adevărat. Dar când ați pornit la treabă, v-ați dezlănțuit ca o vijelie. <laughs> Îndată ce mi s-a limpezit ideea, ideea acestei aluri fastoase care place ochiului, n-am mai întâmpinat nicio greutate. Dar e o lucrare ce poate fi oricând socotită o pictură frumoasă. E cea mai izbutită operă decorativă pe care am văzut-o. De n-ar exista în creația dumii tale, decât această galerie și ar fi de ajuns să te facă nemuritor. <laughs> Poate că exagerez. Nu, nu, nu. Chiar dacă sunt un pictor fără faimă, știu să judec o operă. Ori tablourile acestea trebuiesc judecate prin calitatea picturilor. O impresie de măreție și fast. E modul în care vor să fie reprezentați prinții acestei lumi? Nu, nu, nu nu mă refeream la asta, o știți, Mă la ansamblu, pe fondul brun, jocul bogat de tonalități, culoile pure, albul, galbenul, rozul carnației și roșul acesta pe care îl îndrăgește atâta. Toate culoile își păstrează intensitatea până și albastru, simbolul Franței, nu? Am impresia că tocmai culoarea aceasta conferă galeriei atâta coeziune. Asta a fost și intenția mea. Oricum e o operă unică și sunt convins că tânărul rege al Angliei, pasionat cum e de pictură, îți va da mari comenzi. De altfel, la noi nu se ignoră că tratezi cu olandezii cu asentimentul regelui Spaniei, așa că îți fac această desăinuire interesul pe care ți-l poartă ducele de Buckingham nu se adresează numai pictorului. Sir Carlisle și ducele de Holland întreabă pe domnul Rubens dacă îi poate primi. E ca și când ne-am fi dat aici o întâlnire, nu? Poftește-i să intre. Un atelier de pictură atrage pe iubitorii de frumos. Palatul Luxemburg e deocamdată atelierul meu. Oricine e binevenit, mai ales acești nobili domni din suita ducelui de Buckingham. Când vei veni la Londra și sunt convins că vei veni, Îți voi pune la dispoziție casa și atelierul meu, dar iată-i pe Holland și pe Sir Kallisler. Sunt măgulit să vă pot saluta aici. Iar noi suntem recunoscători că ne-ai primit. Ardeam de nerăbdare să-ți văd opera. Se pare că ai cucerit curtea Franței. Poate nu, pe cât aș fi dorit. <laughs> înțeleg, înțeleg. Se vorbește că nu te ocup numai de pictură. Ducere de Buckingham dorește să fie oaspetele său în loja diplomaților englezi, cu ocazia nunții. Mulțumesc, domnilor, și îi mulțumesc și excelenței sale. E o cinste pentru mine, vă mulțumesc. Tribuna noastră va fi ridicată în fața catedralei Notre Dame. Știi, ca protestanți, nu intrăm în biserică unde se va oficia ceremonia. Pe regele Angliei îl reprezintă vărul său Ducere de Chevreuse. Dar să privim această magistrală realizare. Oh, oh, ce amploare, ce luminositate, parcă am fi în Olimp! Ce manieră de lucru impetuasă! O operă menită să placă! Mare vrăjitor ești, maestre din Anvers! Ne predai aici o pagină de istorie înghicitori. O face însă într-un mod atât de strălucit încât nu -i se poate aduce nicio critică. Dacă te-am convinge să vii la Londra, ai avea atâtea comenzi încât n-ai să vrei să te mai întorci la Anvers. Da, spuneai că vrei să-ți mai revezi o dată în tihne lucrările. Noi te reținem. Revenim altă dată. Da, voiam doar să te salutăm. Vom veni împreună cu Buckingham. Și el e nerăbdător să vadă galeria da. La revedere, deci La, la, revedere. la revedere și pe, pe curând Mulțumesc, pe curând, domnilor, pe curând. pe curând Obositoare zi, dragă Egmont Ori da. poate am obosit eu Oricum ard de nerăbdare de a termina mai repede Curtea asta e plină de intrigi Ești spionat la fiecare pas, la fiecare corț Cred că nu mai avem nimic de facut, maestre Asta e și părerea mea în timp ce îi explicam lui Jerbie scenele, le-am examinat cu toată atenția. Sunt fericit că am dus la bun sfârșit această lucrare și că în fine e pe placul celor ce-au comandat-o. Dar și mai fericit voi fi când ne vom găsi prin trei noștri. Și mie mi-e tare dor de acasă. Îndată ce încasăm banii pe lucrare, plecăm. Mi-e teamă să nu se ivească dificultăți Nu, nu Nunta aceasta, prințese Henriette, înghite mulți bani Nu vor îndrăsni Experiența m-a învățat să fiu prevăzător și circumspect Dar să avem încredere în zodia noastră bună <laughs> Buckingham m-a plătit în schimb ca un rege Sper să-i fac un portret ecvestru unic El și văd Să mergem, Egmont, Să mergem Câteva zile după nunta princesei Henriette Marie și după întâlnirea cu ducele de Buckingham, Rubens se pregătește să se întoarcă în patrie. Bine că am scăpat, tefer, dragă Jerbie. Înțeles, Bietul va lavei încă în pat cu durere. ce rușine. Se ridice o tribună care se prăbușește. Din fericire, suntem toți mm -hmm. în treci. Buckingham a fost furios. În numele lui am venit să-ți mai mulțumesc o dată pentru portretul ce i ai făcut Și să-ți amintesc că nu trebuie să uiți de marele portret vestul pe care l-ai promis Un portret veridic? Da Un bărbat tânăr, atât de frumos și elegant, n-are nevoie să fie flatat Da În portretul ce-l voi face, vreau să-l înfățișez uh, într-o armură neagră, călare pe un cal calcabrat în tonalități brune, a idoma prinse de umeri care îi fâlfâie în urmă. Mm -hmm. În prim plan, zeul Neptun, amfitrita și simbolul faimei. În spate, mm -hmm. zeul Amor, cu o inimă în flăcări în care piere topindu-se invidia, alt simbol. Mm -hmm. Doresc să fie cel mai reprezentativ portret al epocii baroce. După cele întâmplate aici, la curtea Franței, singura satisfacție adevărată a Ducei lui e, cred, aceea de a te fi cunoscut. Ah, hmm. O chestiune care te-ar putea interesa. Ducele ar dori să-ți achiziționeze colecția de antichități pe care i-a obținut-o de la Sir Dudley Carton cu ani în urmă. S-a gândit la vreo ofertă? Nu, no, 100 de mii de lire, la sugestia mea. O sută de mii de lire? Da, da, da. da. Buckingham e generos? Cu un om ca dumneata nu e nimeni prea generos. Aici ți s-a achitat onorariul pentru galerie? Nu încă. Mm -hmm. Imaginează-ți, cardinalul, tocmai i-am solicitat o audiență și n-a voit să mă primească. Ah. Va trebui poate să aștept întoarcerea majestății sale, Maria de Medici? Nu înțeleg să plecă înainte de-a mânca sa și normal, după ce le a împodobit palatul cum n-ar fi făcut-o nimeni. Eu însă mai am o misiune. Ducele m-a rugat să te asigur că nu va ataca niciodată țara dumitale. Dar îi sprijiniți pe olandezi? Dacă Spania se va arăta ceva mai suplă la sugestiile noastre, se va putea ajunge la o pace satisfăcătoare pentru ambele părți. Voi informa despre aceasta pe Serenisima Infantă. Atunci rămas bun și, îndată ce se va ivi momentul potrivit, îți dau de veste. Te rog să mulțumesc încă o dată, Duce lui, pentru încrederea ce mi-acordă. Și nu uita, vom fi încântați să te avem printre noi. Mulțumesc. Încântați. Mulțumesc pentru aceste cuvinte. Da. Și cele mai bune urări, Duce lui de Buckingham. Mă tem că va trebui să ne amânăm plecare iar Și să așteptăm întoarcerea reginei mame Care îl conduce pe duce până la Amien M-a obosit curtea aceasta peste măsură În privința galeriei lui Henric al IV Sunt sigur că Richelieu se va opune Să o duc eu la capăt Asta e și convingerea mea Cardinalul nici măcar nu-și dă o Să-și ascundă ostilitate Nici nu e de mirare ei subvenționează pe olandez și întreține conflictul. Cred că și atenția și stima ce v-a Buckingham l-a iritat. Bineînțeles. Domnul după bibliotecarul majestății sale, regele. Să între. intre! Poate ne aduce o știre bună. Da, da. Dragă, domnule Rubens, bine că te găsesc, că aduc multe vești importante. Te rog, te rog, dialog, da, sunt nu. nerebdător să le aud. Mulțumesc. O băutură răcoritoare? Nu, nu, nu mulțumesc, absolut nimic. Dragă, Fanec Mont, adu-te rog totuși ceva, Mi-e gura uscată. Da, Majestatea sa, Maria de Medici, s-a dispus să se achite imediat suma restantă, așa că o poți ridica oricând. A fost indignată că s-a întârziat atâta. Asta e o știre foarte bună. Mulțumesc, majestății sale din partea mea, te rog. Și acum o știre pentru Rubens, diplomatul. Breda s-a predat la 5 iunie. La 5 iunie 1625. M mă bucur. Mai ales pentru marchizul de Spinola. Te rog să nu-mi iei în vedere. La... Nu, căderea unui oraș nu înseamnă pierderea unui război. Am aflat că generalul de Spinola a dovedit o generozitate neîntâlnită față de asediații Așa e sufletul său, de o mare noblețe e Și acum, dacă dorești, ecouri despre galeria Mariei de Medicis Îți mai da. amintești de poetul acela, Morizot da, Care ți-a cerut permisiunea să o viziteze, da? Da, aduc aminte Te referi la poemul pe care l-a scris? Da, un poem în versuri latine L-ai citit? Da Și? Hmm. Nu am eu căderea de a judeca acum calitatea sticurilor îmi apara fiind să-i dintr-un filon generos și curgător. Nu? Atât cuvintele cât și frazele exprimă, cred, curgător ideea autorului. Regret numai că în vreme ce subiectele tablourilor sunt în general bine explicate, în anumite pasaje nu a prins înțelesul adevărat. Poemul este într-adevăr scurt și nu pot spune tot în câteva cuvinte. Și la urma urmei observațiile lui... Nu mă interesează câtuși de puțin. Sper că nu te-au supărat. Se vor putea aduce aceste galerii multe critici, dar, domnule Dupi, aș dori ca cel puțin dumneata să știi că eu aici n-am făcut doar o operă decorativă. Îmi cunosc măsura talentului și sunt conștient de arta mea. Am voit să dau Franței o lucrare demnă de ea și de mine. E copleșitoare punerea în pagina subiectului pe un spațiu atât de vast, Siguranța execuției, coloritul cu note profunde și tonuri cristaline, Roșul viu, galbenul plin, albastru strălucitor, griul opalin, Trandafiriul carnațiilor, toată această sinfonie triunfală, echilibrată Și susținută de tonuri clare spre gloria Mariei de Medicis, spre gloria Franței, Dar mai ales spre gloria lui Rubens. Ce-ar fi viața fără artiști, fără poeți, fără sculptori, fără muzicieni, fără pictori Fără noi toți care încercăm să dăm acestei lumi o formă nouă, frumoasă Și dacă nu o putem transforma, dacă nu putem înlătura tot răul Măcar să îndulcim ce e mai urât cu arta noastră Sunt convins că Franța va ști să recunoască și că viitorimea va înțelege mai bine Dragă domnule Edipi nu doresc decât să ajung acasă în atelierul meu Și, din forța asta cu care m am zestrat natura Să las pământul mai bogat decât l-am găsit când am născut Fanecmund, dacă mâine terminăm aici treburile La 11 iunie, 11 iunie al lui 1625 Vom fi în drum spre Anvers Ați ascultat biografia unei capodopere, Rubens, Galeria Medicis, scenariu radiofonic de Petronela Negoșanu. Au interpretat Silviu Stanculescu, Tanzi Cocea, artiste emerită, Mircea Șeptilici, Costel Bărbulescu, Constantin Brezianu, Valeria Gajalov, Constantin Dinulescu, Corado Negreanu, Matei Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Sorin Gheorghiu, Ciupi Radulescu, Mihai Velcescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Dan Puican.